یو ساده ته څه در کم څومره دا بری حدیث کرا دي نس په سو आवाज یې کومنه نو یا کورسواد زنه څنګه نو ده માતા نوچه دو روش خسنشی دلوی افتر اوڑکی اکرمیاش رو پیجی ندا واجبشی گرم حال آمان اگستاہی بینی صاحب باندن اگر کا حولی نوی کال بینی ویجیر چوے اوچه صاحبی نساب دن باغبانی چی کم دنو سرساہ واجب دن حال ذا alors amman fi sha'r tarafna ana baligh wa mashwan ladat tarafna aw ul gulamana ladat tarafna na baligh wa mashwan aw ul akr gulamana ladat ده شکم دنو حکمت دا فردیت سره حکمت دو جو بسره نو کال تیر شی او کال کی فسوری اربعا جی تارور موسمون دی جخنیده او گربیده او دو دل درمیانه تیرنی منع اصفار لی منع په یوه نه نه مخکجه مؤتدل موسمي غریده منه وي. او او د یوه نه نه روس کو د ګرمه نه مخکجه کوم مؤتدل موسمي غریده سپړ له و دا تقریبا سرور واله چکم د دنیا کی اوخات استوارا نزید طرح چه مناسب کم ردید اللہ نی ملکونوی راہی کلا فسول اربعہ سلور سلور میاشتی سلور میاشتی یخنی وی سلور میاشتی گرمی وی سلور میاشتی جگرنن اسپرلے وی اگر نی یخنی اور نی گرمی اگر آتم میاشتی دا چه رازی کال کی نیورګی اخنیو نه ورګی لاګنه یا کی سره څنګه یو نه ګرمي څنګه سره میاشتي په دنوره اپو کې داسې راځي چې څو ورځې اخنۍ دا اردو کې سګي ماتي او سره میاشتي د ګرمه په دنوره اپو کې داسې راځي داغه ګرمه نه له سره په پرېشانی دا څلور څلور دری دری میاشتی جوڑیگی صلونا دری دری دری دری تینچاری بار دری دری میاشتی جوڑیگی دیو آجنا پدی دری دری میاشتی ببسولی ار باوکی ستا سی حتو آو سر تالیم سر تاورت کال در بانی اللہ تیر کو او مازداری تری اصر شو اندے پاتشوئے مازدی سر لگا شکریہ حدا کا سر لگا شکریہ سکا حدا کا دا شکریہ چیدہ دیتا سر ساہر لکھی صداقت الفتر مازدہ بھطور شکریہ دا مازدہ صدا شکریہ مازدن خبری مازدی بھاند کسی کم نمشتر کی مازدی بھاند کسی کم نمشتر از دانده لنگیوئیلی خبیاسو مقاللی کی وصدقاتو کی تربانی ودد کا خبری تفصیلی کی سبی کی تفصیلی حجت اللہ بو سرو گوری دارنگ وصخبت کمدنو انفیاء علوم و کی می اصادت کو گوری دیانور دستی کتابونو گوری نو عمانو ودی کے اختلافون مذاہبو او کوم دا طول وجه او لیمن چا لوي مصرف او قرارې مصرف او قرارې او کې لګلې کېلې اغا خپل ورغاوې کې ترجیح ضمانه و راجه کې یو جلد کتاب شي او سبا تفریزه شي سره پیرز شي او سبا مقدمه شي او سبا خاتمه شي با وصداقه الفطر با صاحبات غمنا ذکر گئی فارم یو ہمارا کار فرغ رسول الله صلی الله علیه و سلم مخراج نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زکات ذکرې اغال زکات د فطرانی څو من ثمرن پورا وګه د کجورو یا پورا وګه دو ورسو او ولان باندې په خور باندې او قولوك او قلوه وانی من المسلمين دا مسلمانانونا او شلج سائب نسادي سائب سری نساو وامر بها انتواد دا قبل خروج الناس الى الصلاة او حوکم بکرو شیدو اختر منزن خلق نبی وطلی لاغین مخی مخی ورکا لأولاده شیدو اولاده واجب نه ده مخی ورقوال واجب نه ده ده وقت نه قضا کیه لینه که ده پاکشی نه طول کالم ورقواله ورق شی ورق ورق ورق ورق. نه قضا نه نه عمر غیر موقع ته و ده استحباب لره چه غریب معشومان و لطقین جسکی خوکی خان خبره چه اصره چه غم نوی را نبی سیدن خدری قال کنان نو خرشو زبادا تل فتح سامن تو آمین منگ بایستو ناچه کمدنو اختلاف تیر چیزا غنم ہو چیزه ناغا نیم ہوگی دی کپورا ہوگی دی غنم ہوگی نیم ہوگی دی نسک او کپورا سوا نو فصل سانی کی رمبی روایت چلے ماغی کی دیشی نسخ سوارے آوزن روایتون کی پورا سوارا دی احنا بوئی دنسخ سوانے کاما وما دری مطلب دارے او کذیات چے سورہ ورکای نو دانا چے استاجی سکال سرسائن سورہ دا یا سکال خورو ستن میرو پینا خان غریب لبا چارسو ستن میرو پینا ورکی ویدری واپس آگا د دې له وځوي کې انداره چې د چارجو په څو باندې اروپا یې زیاته ورکول غوڼه ده دا نه وره دا ورینه پنځه واپس شلی بالکل نه فری دی واته نه او لا دا چې زیاته ورکه ملهسته سوانه کومه ومه غوږو لري به څه وي دا باندې مبارک یې پورو مطلب دار زیاته تو څلکت نه وره ریډر کړل لږ دې مرکا دمانگا قلام الرحمن کاری الله اللہ خسادی ان آغا چه سوک راشی او تا پوست گئی چه سرسای سو آدھا من آغا دوگوری دا محلی خلقی پیزنی آغا دوی تدریز ربعه تاسو چه سوک راشی ناغا دوی پانجادر ایسا بکرین چه دا وسک و سو را د دی کزور و سو را را دی دا غنم سو را ځکه کوم ښامداري نو هغه د وسپره ټول په دې ورګاتو ښکمدار چې له کومي دروازه نه وته کې ورته ټول کوي ورته ا جګم عام خلک هغه د یو د نورو کړي دا پیو په خپل پتیو دیول کې پانسريوي دوی د ورغشي ورسل وی دي ښکمدارای نو لګیدل دوی ورکی دا څوا نس په څوانه کې دې زیاد پرکوالش در غنمو گوره دنیست که سوان کمیدلی در در اصوان و ایلو سوان در بربش و سوان در کجور و سوان در پنیر یقید پنیر تبیره کیجی در غنمو نوارو نجوروالشی و خواست و آمو خواست و آمو حرام و بفارو و بانیان یون کوی پنیر و شیخ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یورازی ماده ہوئی تھی نج بو اللہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اگلے مدرسے نماز ابھی سے میں بھکا پی پی راشا میں سیدی نماز ہے بھکا وہ ملاندا ذرا وسط میں ابھی دل پلک لگ گئی ماده وچ چھٹے نماز ہے میرا ولی تو کی نثار ہوئے نہیں او شیخ روما مائچہ کویے سے ما سوي چې پنیر ورته ما, دا کم لکه دا دا ما را دا ورسته او شامي دی ویل چې کومنه د پنیر خوراکو له لګه چې پنیر زال شو پنیر راشي د دې ستاسو نه ویو نو ما هرغه کومه ورته پنیر چې کیو کوي د ورماخ هم کوت آرامه کولای وو به شند شه او کومه له ګاثه هم غطا وه هغه خامره آرام کړم پچی وانه دستکانو او ستې کمپولټه حکم سي صاحب دا پای کې دا ګړو دې بيزو وړیو از موږ خلک دا امو اقوامي خې وړي سم نشو ما دې زبره وره اون دا کې شکر ری الله ما دې څه کم نو یا صورت دیرشوی حاتم این پانیر سنگو میں دیرمزی دارو او صورت من زبیر قول امیابات قالت یاکر رمضان اخرجو صدق تصومی کم خوباسی تاسو زکاة دروشیق قلی فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر صدقہ دا نبی السلام فرد مقارک کری دا صورت من تمر او شعیر او نسو سوا من سمحنو دیگتا نیو او گئر غنمو خلاقوی حرین او مملوکین زکارین او انسا صغیرین او کبیرین معلوم شوار شی غلام بان نشتے غور کئی بھی مالک خالف و رضا رسول صلیم دکاتر زدرے توحر السیام دا فوائد دی ما نموویلیو یو لیموویلیو صرف شیلاز سر خلقہ خورا دن تفایدی زکر گئی یاو تو خراسان من الله والرفس خروج کتو څنګه د شوی داسې رنته ما شوی خبره مبر شوی بولچو شوی دا دی وخت کوم نه دا, دا, دا, دا, رفصنا. رفصنا دا و شیزاله شې د الله او د افسنا رفس لا که څه و دې خبره کې ورڅو ما صلی المساجين اعضاء قران ذریه وانه شې قال امر مشی عربیان جدي ان رسولا بعثوا قوله صلى الله عليه وسلم يا اواز لغ جب کوسو دمکا تي علىنا صلاۃ الفطر واجبہ واوری زکات دے واجب دے علی کل مسلمین زکرن او صاحبن او دین مدان من قمح او سواہ ضمو دغنم او یا سیوار او سرواہ او صعام من تواعن او یا بروغی سکرننو من تواعن آن عبدالله انسال و آن عبدالله انی عبدالله انی عدیس و عیر آن عبی قرقہ السلام سواع من برن و خمحن ان کل او کبیر دو کسان و کورش وعور گئی ندیون نسوسو نیم شکنان دو نسوسو کورش وعا ندیون نسوسو اما قنی جون فیوضا کیه اللہ که غنی ورکا مالا بولا مال دیر کی سواب بی تس کیا او اما فقیر اوار چه فقیر دے فردو علیه دبا لبا اللہ دیر ورکی بیا اکثر من معطابوں یعنی کہ او غریب زان تن کو او صدقاتو کترسکو ورکو مالا بولا بسور کی بیوطریقہ باندیا و دیر ورسکی ورکی یعنی مال کی بیوارکات شی Ah, oh, ho no.